Тому лише мовчки вклонився богові і скочив на коня. У досвіта перед поєдинком Плат готував Рана до бою. Він звелів принести в намет чотири смолоскипи, закріпити їх по кутках і всім вийти геть. Потім поклав голого Рана горілиць на очеретяну мату а в головах прикопав дерев'яного одного є. Далі Плат, бубнячи собі підніс лише йому одному відомі молитви, взяв пензлик із вивірченої шерсті і почав розмальовувати ранове тіло червоною фарбою. Проти серця він намалював знак сонця, що світить яскраво. Посередині грудей – дерево життя, на животі – Початок і кінець. Доокола дітородного органа – спіраль часу. На чолі – центр Всесвіту. По руках і по ногах пустив орнамент зв'язку всього сущого, а на потилиці вже чорною фарбою накреслив знак смерті. Коли з ритуальним розписом ранового тіла було закінчено – Плат розмалював його обличчя червоними і чорними смугами, просто так, для постраху ворога. Червонорожеве, як запалена рана на людському тілі, сонце почало підніматися над обрієм, а у витолоченому недавньою битвою в степу шикувалися два ворожі війська. Поволі, ніби знічев'я, Одночасно від своїх шеренг відділилися два вершники – Ран і Ларі. Обидва були у шкіряних панцерах та шоломах і мали при собі всю, яка лише можлива, зброю. Луки зі стрілами, по два списи, короткий для метання і довгий для близького бою, креміні ножі та сокири, мідні кінжали і кливці а також по кілька круглих річкових каменів за пазухами. Про всяк випадок. Вони зупинилися на віддалі п'ятдесяти кроків і повистрілювали один в одного всі свої стріли. А поза кожен із них мав великі плетені з лози обтягнуті сирою вовчою шкурою щити, то ніякої шкоди один одному не завдали. Що робити далі, ні Ран, ні Ларі не знали, тому, викинувши вже непотрібні луки, обидва почали кружляти довкола один одного. Першим не витримав Ларі. Метнув у Рана списа і влучив його коневі у груди. Кінь повалився на бік. Ран ледве встиг зіскочити, аби не притиснути ноги до землі. Кінь моторошно заіржав і забився в передсмертних судомах. Одночасно за вказівкою плата рановому війську загупало десяток бубнів із-за великістяні дудки. Ларі ошелешено крутив головою. Ран із подивом почув, як подав голос той, хто говорить у ньому. «Іди, але швидко, і вбий його!» бо якщо ти не переможеш, то переможе він. Нічого не думай, слухайся свого тіла. Ран устромив у землю біля вже мертвого коня свої списи, покидав свої креміні ножі і сокиру, взяв у ліву руку щит, у праву мідний клевець і побіг на ларі. Той із помітним задоволенням настромив суперника на свого довгого списа, який пробив ранів щит, панцир і розпоров груди й черево. Від швидкої смерті рана врятувала перев'яз із подвійної волячої шкіри, оббита мідними бляшками, що йшла через ліве плече і прикривала серце. Перш ніж знепритомніти від болю, ран жбурнув у ларі клевець. Ця пласка сокира з обухом, загостреним як орлиний дзьоб, утрапила ларіє межи очі. Він упав із коня і закричав, як звір. До обох поранених ватажків підбігли їхні сотники, розважливо давши вказівки військам не рухатися з місця. Ран лежав горілиці і тримався обома руками за живіт. Йому здавалося, що з нього вивалюються кишки. А ось Ларі конав. Плат швидко роздягнув рана, міцно перев'язав його білим полотном, попередньо обробивши рану відваром із цілющого зілля, і покликав бійців із ношами. До них наблизився сотник степовиків тук. «Вождь Ларі вмирає», – сказав він понуро. Плат нічого не відповів, а Ран не міг говорити. «Якщо Ран живий, вождь Ларі хоче йому щось сказати», промовив Тук. «Гаразд». Плат дав знак бійцям покласти вождя на ноші і піднести до ворога. Вони лежали поруч, головами на схід сонця. Ран на ношах Голий і з перев'язаним станом, а Лері вже непритомний, зі страшною раною на чолі. Один із типових ватажків обережно підвів голову Лері і влив йому в рот якогось темнозеленого напою з маленькою чорної амфори і з тривожним заглибленим візерунком у формі гострих кутів і овалів. Лері прийшов до тями. «Ран живий?» – пошепки запитав він. «Живий, Ларі», – відповів Тук. «Він тут, поряд із тобою». Ларі спробував повернути голову, але не зміг. Тому лише поворушив пальцями і ледь торкнувся ранової руки. «Він буде жити?» «Буде, Ларі», – відповів Плат. «Його рана не смертельна». Хіба що станеться зараження? Люди вепра, із великим зусиллям вимовив Ларі, за домовленістю ви маєте скоритися переможцеві, тобто ранові. Не воюйте більше з ним, бо до добра це не доведе. Він вас розіб'є. Ране... Ран повернув голову до свого поверженого ворога. «Ране!» – шепотів Ларрі, «Ти можеш робити все, все, що захочеш із людьми вепра. Але якщо ти скривдиш мою сестру Леду, я тебе прокляну».